І на кого іншого, крім свого чоловіка, навіть оком не накинула. «Ти уніком, Магдо!» «А ви упевнені, що все про мене знаєте?» запитала Магда таким тоном, що за столом запала тиша. За сусіднім столиком, відповідно до надзвичайності моменту, упало на підлогу і дзвінку розлетілося на друзки керамічне горнятко із залишками кави. Магда відвернулась до вікна, по якому стікали краплі дощу. Від її веселого піднесення не залишилося й сліду. Подруги затамували подих, перезирнулися. Що відбувається? І Магда не витримала, пирскнула зі сміху. Повірили? А коли повірили? Щойно? Чи кілька секунд тому? Веселою скоромовкою з'ясувала вона. Магда за 25 років подружнього життя... Дуже вдало, зімітувала вона інтонації Галі. Ні з ким, ніде, ніколи. Які три пари очей. З яким подивом дивилися на мене. Де мій фотоапарат? Краща картина тижня. Луїзо, а ти чого мовчиш? смикнула Галя мовчазну Луїзу. Галко, ну ти, стрілочник, як завжди, озвалася подруга. Як щось не по тобі, гоп, і перевела стрілки на іншу колію. А я сиджу, мовчу і чекаю. Коли мене запитають, чого мовчиш, Луїзо? Може, є на те підстави, Луїзо? Вона усміхнулася і побачивши цю промовисту посмішку, на неї дружньо насіли з запитаннями. У нас тут, мовляв, під носом щось відбувається, а ми нічого не знаємо. Говори, подруга. І Луїза розповіла історію про те, як кілька днів тому у її квартирі Проводка не витримала напруги. Вранці перед роботою зникло світло в передпокої. На кухні, у ванні, навіть кави не вдалося попити. Електрочайник прикипів вилкою до розетки. «Чого сумна невесела?» – запитав у ліфті кінь, коли вони піднімались у редакцію. І вона несподівано для себе пожалілася йому на побутові війни місцевого значення і на свою чергову поразку цьому вічному двобої. Увечері він приїхав до неї, оглянув обсяг робіт і уже через 10 хвилин дзвонив сусідові у двері, щоб позичити інструмент. Полагодив розетку, повернув світло у хату, ще й зробив так, аби у бачку не шуміла вода. Луїза спостерігала, як він упевнено з усім вправляється, без жодного зайвого руху. У її помешканні немов би відбувалося захоплююче шоу Девіда Коперфілда. І вона не у змозі була відвести погляд від рук фокусника, їй згадався Степан, з яким у неї так нічого путнього й не вийшло. Він почувався у гостях, як удома, із задоволенням влаштовувався на її дивані з пультом від телевізора в руці, і не помічав ані розетку з оголеними дротами, що звисала зі стіни над головою, ані торшер, у якому постійно блимали й перегоряли лампочки. І що? Слухачки забажали продовження. «Нічого!» – поставила крапку Луїза. «Не хочеш поки що говорити – не говори!» – підтримала Магда, якій дуже хотілося дізнатися, чим все вчора закінчилося. «Найсексуальніший вигляд, скажу я вам, вирішила дещо додати Луїза, має чоловік з викруткою чи молотком в руках, захоплений прибиванням полички або ремонтом проводки». Нічого не можу з собою зробити, дівчата, як побачу хлопа, який вправно цвях у стінку забиває, відразу ж накриває хвиля захоплення. Це тому пояснила Магда, що для тебе побутові проблеми вища математика, вони тебе паралізують. Пам'ятаєш, як ти ремонт ледве пережила? Магда сьогодні була в ударі, майже не змовкала. Ірина ж переважно мовчала, слухала і з задоволенням перебуваючи у режимі споглядання. Думала, слухаючи Луїзу з Магдою, що з подругами навіть розмови про дрібниці життя видаються цікавими. Думка про марнування часу може виникнути на важливій нараді, у черзі під кабінетом чиновника, або на батьківських зборах у школі, тільки не під час захоплюючих теревенів ні про що з найближчими товаришками. Поспілкуєшся години півтори з тими, хто підходить тобі, на молекулярному рівні.